Єдина сила, перед якою я не цей. Астроном прокинувся, відчувши холодний піт. Оточила його зусібіч темрява. У вікно дивилися глибокі, як безвість зорі, а все покривалося непрозорою прохолодною плівкою, яка непроникна щільно заслонювала світ. Тільки в золотих прорвах розкришувалося проміння зір. На шиї відчувалося кільце – Здавалося, хтось довго стискав пальцями горло. Все це привиддя, подумав астроном, непотрібні й даремні привиддя. Ніяк не міг позбутися враження події, не міг подолати сьогоднішню ніч. Її широкий холод та безмежність щодня, думав він, ми живемо, щоб померти на ніч і знову народитися вранці. Щодня ми вмираємо і цим звільняємося від потреби розв'язувати найхимернішу загадок темряву. Але приходять такі хвилини, коли ми не можемо поринути, як завжди, в небуття. Тоді на нас свалюється ієрогліфічне марення неба, і ми намагаємося його прочитати, щоб віднайти спокій. Це не завжди вдається, адже людина – денне створіння, і для ясності її думок потрібне сонце. «Я – астроном», – думав він, – «і призначений читати небо». Але я така ж людина, як і всі, і те, що порушує відвічний закон про денне призначення людини, мститься на мені. Земля захоплює мене у свій полон, як і кожного іншого, тому безсонні ночі мені так само нестерпучи, як і всім. Він довго лежав напружено, дивляючись у морок, але довкола було тихо, так тихо, що він почав побоюватися, щоб не трісло йому, від перенапруги слухові перетинки. Господиня обережно війшла до кімнати пані. Пана Юрія вже прибрано і покладено в його мешканні. Махнула рукою, а коли господиня вийшла, застигла біля вікна в тужній задумі. Лився крізь шибки голубий день. Великі купчасті хмари тяглися по голубій дорозі неба і зникали на окоємі. Будинок стояв на гарбі і вона бачила долину річки, густа всипано білими хатами з пишною зеленню садів. Бачила синю бинду річки, мерехотіли жмури, трава зеленіла отавами, темнозелена і соковита. Пані дивилася на дорогу, що витікала з села і перебувала в розлогі жита. По шляху йшов одягнений у білу полотняну одежу сліпий дід. Був без безпроводиряк. Витягав руку і стукав по дорозі чорною аж смоляною палицею. Пані дивилася на далекі горби, що отдалік заступали край неба. Ставало жаль, чи того, що дітей вони так і не мали, чи того, що залишилася сама. Сьогодні навіть не займалася господарством, була лише слабкою, ображеною жінкою. Котилися на неві жита, вигинаючи золотисті вже хвилі. Сліпий сів на узбіччі і, очевидно, переїдав, бездумно виставив білу пляму бороди, був сивий, як молоко, а на колінах лежала, як змія, чорна, смоляниста палиця. Тієї ночі домовик довго плівся за відьмами, аж доки дійшли вони до простори галявини, було зовсім темно, все замерло, мов не живе, дерева стояли, як сторожа не постогнували, а суворо, нерушно дивилися. Домовик уліз у ліщиновий кущ, притулився до теплої вогкої землі і почав стежити за відьмами. Ті поприв'язували сонних корів, худоба спала, молочно дихаючи і неспокійно переступаючи ратицями. Відьми тим часом зносили хмис, мали уповільнені рухи і страшні перекошені обличчя. «Тут я не знайду подруги», – сумно подумав домовик. «А її мені треба знайти неодмінно». Він почув, як старша відьма плеснула в долоні, серед галявини спалахнула раптом велетенська ватра. Відьми зарухалися жвавіше, ладналися до танку, підтягуючи спідниці, роззуваючи чоботи і розпускаючи волосся. Вогнище запалало ще яскравіше, кинули йому в обличчя червоний відсвіт, а корови порозплющувалися. «Ну!» – гукнула старша відьма, і знову плеснула в долоні. Відьми підходили до корів легкою танцівливою ходою. Корови стали дибки, і відьми скопилися за їхні передні ратиці. «Почали!» – гукнула старша відьма. Вони затанцювали. Корови, підняті на дибки і моторні юрливі відьми, застрибали легко і грайливо, здаля подзенькувало милою казковою музикою. Долинав перестук золотих молоточків, корови стрибали по зеленій траві, як заведені. Домовик протер очі, приглянувся до наймолодшої із відьом, дивний неспокій заполонив його душу, а з серця швидко і безболісно почав смиватися сум. Перед ним танцювала красуня, така, якої не бачив ніколи. Вигиналося юне тіло, розкішне солом'яне волосся розсипалося по плечах. Великі чорні очі світилися рівним, гарячим вогнем, а біле обличчя сяяло. «Це казка!» – подумав він. «Це таке щось неймовірне!» Тихенько покликав її, почула, бо різко повернулася до нього. «Чого тобі?» – запитала голосно. І він відчув, що йому заклало дихання. «Втечемо звідси!» – прошепотів. «Я тебе хочу мати за подругу!» Вона засміялася. «Не треба так голосно!» – прошепотів він. «Вони почують!» «Не почують!» – майже вигукнула вона. «А хочеш, підемо!» «Мені все одно не вистачило корови!» «Я не корова!» – сказав він. «Я, звичайно, собі домовик!» Вона знову засміялася. Тоді він подав їй руку і повів з лісу. «Побігли», – сказав він, і вони побігли. Коли ж зупинилися, дерева хитали над ними кронами, а над головою горлали сичі. «Іди сюди», – сказала вона, лягаючи на траву, «і заплющ очі». Трава запахла сіном, а крізь відтя прозернуло небо. Вони притулилися одне до одного, і він відчув, що його трусить. «Ну чого ти, дурнику», – сказала вона. Він заплющився і протяг до неї руки – враз, що схолодне впекло йому пальці, і він злякано скочив. Перед ним лежав, розкарячивши корені, великий, трухлявий, що поблимував мертвим сяйвом світляків, пень. Пані ніяк не могла вбрати до голови того, що сталося. Розмов чоловіка з астрономом було замало, щоб класти якісь визначення. Відчула раптом, що чоловікова смерть, як це не дивно і не страшно, Її не вражає. Вже у перший день після похорон довго сиділа, зачинившись у своїй половині, погасивши свічки і затуливши вікна. Сиділа в цілковитій, крутій темряві, і це її чорно втішало. Хотіла плакати, але сліз не мала, не мала ні жалю, ні урази, нічого, крім розпачу і відчуття порожнечі. Таке не витримала затворництва, Розхилила в ніч стулки вікна і побачила раптом перед собою небо. Її вразила та, та спокійна, неозора, позачасова глибина, несподівано іскристий мерехід мертвопроміння. Без місяця в небо було, як поцвяхований сріблом килим. Сіла на услон і втопила обличчя в долоні. Єдине, чого хотіла, доокруглити розірвані так нагло кола. Двері безшумно розчинилися, і вона злякано сахнулася. «Це хто?» – я почувся хрипкуватий голос домовика. «Чи можна мені зайти?» – вона відчула раптом, що хоче з ним розмови. «Заходь!» – тут нема світла, – сказав він. І я зважився зайти. «Що це в нас у домі твориться?» – безпомічно спитала вона. «Ти наставлений тримати лад?» Домовик мовчав, лише спустив на голову. Вона бачила його всього – вугласта постать, чи людина, чи кіт, чотирикутна голова, а на малому личку ледве накреслені обриси. Палахотіло двоє розпалених жарин. Жінка подумала, що ніколи не бачила його так близько, що це, врешті, може бути і сон. Його ніхто не бачив так близько. «Чому це сталося?» – з мукою в голосі спитала вона. Домовик стенув плечима а його обличчя раптом освітилося промінням зір. Було гладке і синє. Астроном сидів у себе в обсерваторії і так само смутився, покліпував малими повіками, і йому здавалося, що світ побудовано зовсім не так, як вважав раніше. Сидів на лаві, тручи пальцем і без того блискуче дерево, а зорі, мигали на нього, немоглумилися. Я раніше гадав, що кожну річ можна пояснити, думав астроном, але тепер мене посів сумнів, бо коли не можна пояснити кожну річ, для чого нам розум. До нього тяглася листками липа, зірвав один, пом'яв і вдихнув пряного аромату. Може, в цьому лиску розгадка, в лиску чи в зірці, подумав він, а може, в цілому дереві життя безсумно відчинилися двері, і він радше вгадав, ніж помітив домовиковий прихід. «То що?» – спитав астроном. «Можеш мені щось пояснити?» «Це я у вас хотів запитатися», – зіткнув домовик. «Ми з тобою різні», – сказав астроном, хоч і не бачив, з ким розмовляє. «Ми з тобою аж геть неоднакові. Ти прагнеш покинути затишок дому, до якого прив'язаний, щоб пуститися в мадре. Правильно я кажу?» У кутку щось важко зітхнула. Я ж навпаки, сказав астроном, єдине моє бажання завершити мандри і до кінця дніва сісти в якійсь добрій оселі. Давай зміняємося, сказав із темні голос. Я й справді не можу й кроку ступити за межі будинку, а мене вабить дорога. Мушу охороняти цей дім, а мене манить широкий світ. Астроном усміхався, дихав пляним ароматом Липового листка. «І вже знав, що буде завтра. Завтра знову почнеться моя мандрівка», – подумав він. Пані наказала покликати до себе астронома. Коли позигнула на нього, видався він дій ще нижчий і мізерніший. «Гадаю, ви вже зрозуміли», – зимно мовила вона, – «що мені в господарстві астрономи не потрібні». В астрономових очах зламалися іскри але похилився і покірно мовчав. «Я довго розмірковувала над тим, що сталося», сказала пані дому. «І от до чого додумалася?» «Пан Юрій зваріатував, а ви ні в тому, найбільше ви». Астроном скинув головою. Все тіло його напружилося. «Вам хочеться так думати», сказав він тихо. «Сподіваюся, мені дадуть коні, щоб довести прилади і книжки». «Ні», сухо відрізала пані. Звела підборіддя і погірдно глянула на астронома. За годину ваші прилади та книжки будуть спалені. Вам же раджу поспішитись. Її голос став дражливо-металевий. Бо коли не виберетеся звідсиля за годину, я накажу слугам, вимастити вас дьогтем і гнати до меж моїх земель. Астроном стояв, похнюпившись. Його обличчя було бліде і спокійне. Гаразд, сказав він. «Я попрошу пані з книжок лише одну. Одну я вам взяти дозволю».